І хоча має найновішу модель слухового апарата, користується ним у дуже особливих випадках. Самі поміскуйте, на якого біса лавріновій червінці слух здався. Хобі в нього самі знаєте яке. Виходить помалу на двір вранці, зіщулившись, та й дивиться, що із сонцем червоним коїться, чи встало за у вийду, а чи забарилося, що з птахами діється, чи стрибають весело з гілки на гілку, чи у вирій подалися, що з хмарами трапилося за ніч, чи лежать на небі, мов галушки, а чи вітер їх проковтнув ненаситний. Отак От і жили б ми, браття, не знаючи властиво нічого про скромного і непримітного старця нашого Лавріна Червінку, котрий тихо тягнув тягар свого сумирного життя, нікому не стоячи на заваді, коли б не зловісний, пам'ятний усім старим єропільцям приїзд професора Скуратова. Далеко родича тих Скуратових, недалеко від яких стояв і наш дім. Професор взагалі і на професора не був схожий, ходив у джинсах, грав у футбол з хлопцями, по кілька разів перепливав богунку та залицявся до дівчат на танцюльках. Бо професор Скуратов був у одинадцять і чотири десятих раза молодший за Лавріна червінку. Ви спортуваний. Гречний, але з холодним, з верхнім поглядом, ніби людина, яка про інших людей знає щось таке, чого вони й самі не відають. Як почув професор Скуратов про Яропільського, нікому невідомого довгожителя, у той же день навідався до нього познайомитись. На честь такої події Лаврін Червінка навіть апарат слуховий увімкнув, а Скуратов запропонував старцеві попередньо його люб'язними манерами причарувавши. Чи іншим якимось робом, того я не знаю. О той експеримент похмурий, котрий нас так усіх приголомшив і котрий мав, треба щиро визнати, дуже позитивні наслідки для розвитку психологічної науки. Мені невідомо, чим спокусив молодий диявол у джинсах старого Янгола. Але завжди далекий від усяких новочасних новомодних вієнь, старець погодився на цей експеримент. Тоді професор Скуратов сів у машину і кудись повіявся з Ярополя днів на три. Повернувся він з апаратурою, різним причандалям незрозумілого нам призначення. На експеримент... Професор Скуратов запросив кілька вибраних представників Яропільської громади, спосеред яких був я. Через що все, що ви далі почуєте, є донесенням самовиця, який все бачив на власні очі і де завгодно, під будь-якою присягою, я підтверджу мої понижчі слова. Ми зібралися у невеличкій залі, в помешканні Лавріна Червінки. Було нас п'ятеро. І насамперед професор Скуратов виголосив коротке слово, в якому визначив цілі і методи експерименту. Виявилось, що професор Скуратов завідує лабораторією моделювання психічних процесів у Київському інституті кібернетики. В результаті напружених шукань професорові Скуратову вдалося розробити метод відтворення за допомогою спеціальної апаратури тих картин і образів, що будь-коли в минулому зафіксувалися на РНК головного мозку людини. Я не вдаватимуся в подробиці цієї вельми складної методики, бокаюся, забув оті всі електрофізіологічні та біохімічні деталі, що їх нам намагався витлумачити, професор Скуратов. Та справа, зрештою, не втім. З методикою професора Скуратова кожен з вас може познайомитися, якщо перегляне уважно комплект київського журналу Кібернетика. Головна річ, у принципі. Відкриття професора Скуратова довело, що вся інформація, незалежно від її змісту і значення для пацієнта, надходячи до мозку людини, записується на РНК. Мов, на магнітофонній стріці. І уся справа полягає лише в тому, щоб розшифрувати цей запис. Гадаю, що ясніше не скажеш. Ну от. Світло у тій залі притемнили, настрій у нас був, не скажу, що пригнічений, але якийсь незвичний, урочисто тривожний. Світила маленька лампочка на столі, де стояла апаратура Скуратова, та ще блимали якісь червоні індикатори на пульті керування. Зрештою, коли почався експеримент, професор вимкнув цю лампу, і морок охопив нас». Але передовсім професор Скуратов надягнув на голову нашого героя шолом, схожий на шолом космонавтів, від якого бігли різнокольорні дротинки до підсилювачів. З'явився звук таке собі гидке виття.